Того самого. Антон не знав про самотність подорожнього і взагалі про самотність, бо був настільки самотнім, наскільки повинен бути самотнім писар східних воріт притулку, а може ще більше. І коли він це усвідомить, то не зможе бути писарем східних воріт, бо не від самотності, яка підніметься йому доча. Млявість, учорашня втома налягли на плечі, аж він згорбився. Якби хтось побачив Антона зараз, то знову помітив би схожість з вчорашнім прибульцем. Болі, помічаючи зовнішню схожість, мав на увазі внутрішню. Став накрапати дощі, невдовзі здійнявся вітер. За якусь хвилину стежку вкрили білі пелюстки яблунь, а сам Антон змок до нитки. Небо зловісно нависло над притулком. Антон добіг до хати і відгородився від негоди дверима. Дощ був прикро холодний. Якщо буде до вечора падати, то по його роботі. Антон розпалив у грубці, яка ще віддавала тепло з вчорашнього вечора, і перебрався в сухе. Від холодного дощу лице аж горіло. Дощ не припинився. Вітер спрямував його струмані просто на шибки. Вода, що стікала, викривила образ світу. Здавалось, падає сніг. Антон зауважив прилиплу пелюстку на зап'ясті. Коли знімав її, у пам'яті виринув забутий спогад. Ніжний доторк маленької руки, яка прагне сховатися в його долоні. Коли ж це було? Ліхтар, у світлі якого танцюють сніжинки. Земля, що стала каменем. Чорне провалля вулиці. Він наморщив чоло, намагаючись позбутися страху, спричиненого темрявою. На творі ще більше потемніло. Бризнула вода, коли Антон підійшов до вікна, намагаючись прикрити його щільніше. Він інстинктивно прикрив очі. Маленька рука висковзнула з великої долоні, залишивши у ній відчуття м'якого тепла. Він втратив її, не знав, де шукати. І, жаль, стиснув йому серце. Може, це власне дитинство приходило нагадати про те, що воно беззахисне і перед дорослими, і перед їхнім досвідом. Дощ минувся, але сонце уже не виглянуло оцього дня. Ліс постерігав за хрущем, якого вода змила з вишні, що запізнилася зі цвітом. Хрущ повзав по столу з мокрими крилами. Чудове створіння, наче викуте з металу, яке невдовзі скине крила і сховається у землі. Ніби після цвітіння дерев нічого кращого вже не буде. Зараз хрущ про це не думав. Його дратували незвичні обставини, в яких він опинився. Лі перейнявся не хвилюванням хруща, а його відчуттям змарнованого часу. Цей час тік повільніше, ніж дощ, що падає з неба. Важкі струмені води, які полегшують життя хмарам, перетворюючи їх на тінь. Кожна хвилина наземного існування цієї істоти була б місяцем для людини. І ось так марнувалася. На моклі крила сповільнювали рухи хруща. Лі взяв його між долоні, намагаючись висушити. Жодна комаха не дає стільки втіхи, скільки хрущ з його важким тілом і маленькими, легкими, лоскітливими лапками. Шкіра на долонях лі стала чутливою, як у дитинстві. «Усі мої сльози – це дощ», – прошепотів Ізидор, притиснувши чоло до шибки, по якій зі зворотнього боку текли струмені води. Час хруща і час хлопця збіглися в цій миті існування, хоч то не Ізидор тримав хруща в долонях. Зараз вони обоє не належали собі, а перебували у полоні, що рятував їм життя, хоч багато подібних до них істот гинули, захлинаючись кров'ю, сльозами чи водою. Їхні тіла втрачали рух і життя, перетворюючись на непотрібні предмети, не встигнувши відчути подиву перед таємницею існування. Їхній жах перед небуттям підіймається до невидимим туманом, у якому може заблукати той, хто залишився тієї миті, живий. З вікна Ізидор також бачить викривлене зображення світу. Він боїться грому, якого ще немає, але саме його очікування страшніше. Грім змінює життя. Через нього він втрачає все. Світ за вікном загрозливий, шибки надто прозорі й тонкі. І все це тому що те ж саме відбувається у свідомості Ізидора. Так довго з цим жити нестерпно. Лагідний, тихий хлопець наодинці з собою перетворюється на здичавілу істоту, яка ладна на все, щоб вирватися.